Не вперше воєнкомові тут проїздити. Не один рік в цих краях. Родом із Соловецьких країв, де суворий архангел дивиться на все з монастирської брами, де надвічними кригами чайки полярні кричать. У підземеллі однієї з веж монастирських цариця 25 років гноїла в ямі закутого в ланцюги Калнишевського, останнього кошового Січі-Запорозької». У ланцюгах, у нечистотах, у нігтях, що повідростали, як на звірові, у смутках і ненависті дожив до ста13 літ. Тож чимось тримався в житті той в'язень царицин. Не тільки ж баландою, що соловецькі ченці в то яму смердючу подавали раз на добу, випояному степовою волею, поверженому й закутому, може, додавали йому там сили не закуті ланцюгами. Згадки якраз про цю сонячну українську широчинь. Богатирі тут виростали. Сильних духом людей виховував цей край. Живлющий дух цієї природи. І зараз є на кого подивитись воєнкомові, коли проходять перед ним на медоглядах юнаки робітничих передмість, виплекані Дніпром, з розвинутими легенями, дужі, з залізними м'язами металурги рідко якого забракує комісія, а то один в один, як перемиті, сини краю козацького, міць, надія. І є, мабуть, частка заслуги скарбного, плавнів та Дніпра в тому, що, незважаючи на задимленість цієї зони, такі високорослі вигоняться, здоров'я міцні, є з ким батьківщину захищати. А з яким звичаєм народним проведжають тут хлопців до військомату? Цілу ніч перед тим гуляє яка-небудь за чіплянка, справляючи проводи. Згадуються кому-небудь, що в данину козак, ідучи в похід, обіцяв дівчині привезти стільки шовків та стрічок, щоб як розпустити, вистачило їх від шпиля собору до самої землі. Такі то були козацькі стрічки. І теперішніх ще мають звичай проведжати до армії в стрічках рясних, у прикрасах. При сході сонця висиплена широку вся рідня, всі друзі майбутнього воїна, Квіття дівчат, а він серед них іде поруч з гармоністом. З обох боків ведуть його, немов до вінця, з перев'язаною на руці хустиною. І він ступає у цій оздобі якийсь незвичайний, тільки зрідка з сумовитою хмільною любов'ю погляне на ту, що веде його під руку, уже як свого, як найріднішого, на ту, що ждатиме його повернення не один рік. І співають – і спів такий безсмертний, як у тих японських дівчат, що хоровим співом проводжали своїх камікадзе в польоти. Прийдуть на подвір'я військомату із тим металургом, новобранцем, та ще й тут забринять шипки від їхнього засвід стали встали козаченьки». Вийдеш на ганок, душа прагне безсмертня. Надійних воїнів дають ці робітничі зачіплянки, чорноземи, барикадні, і ніде потім не забути молодому воїнові цих проводів, дівочих стрічок і похідної, прощальної пісні цієї. Оце вам звичає. Самі ростуть із дачі народу, із традицій його, із душі, а то вигадують, висмоктують із пальця різні бездушні псевдообряди. Воювати довелось воєнкомові в цих краях. Тут відступав у закривавленій гімнастерці 41-го року. Випало потім так, що на цьому ж напрямі довелося й наступати, виганяючи окупантів за Дніпро. Був молодший, серце не турбувало. Командував артилерією гвардійської дивізії. За плавнями в Орловщині своїми далекобійниками стояв, а собор отой на горизонті був йому орієнтиром. Побачив його вперше осіннього ранку, коли небо вже низько висить, набрякле важкими хмарами-мряками, гнітить похмурістю світ. Понищені, попалені села навкруги, чорні скелети заводських корпусів уздовж Дніпра. І серед цього світу руїни, безпритулля і болю, під свинцево набряклим небом осені, забілів на узвищі військам о той козацький собор. Нічого більше, тільки сплюндрованість, пустеля війни. І серед неї під тучами – собор. Округло піднісся нерозчавленими куполами, як видиво, як неймовірність – Починаючи від Підмосков'я, скільки він бачив їх, дивізійних начарт, розбитих, непощаджених війною, загиджених окупантами різних церков та соборів. Але тут уперше перед ним була зодчиська цілість з нерозчавленими куполами, врятована випадком чиновальною втечею варварів, врятована нестримним рухом фронтів. Чудовий був орієнтир, прекрасна ціль але Чорт твердо перестарів своїх артилерістів. По тому не бити? Чому він так тоді сказав? Звідки виникло раптом те бажання? Зачарований був цією довершеністю споруди, повівом предковічної краси? Навряд. Скоріше навіть ні. Ніколи до того не був естетом, і рішучості не бракувало теж. Може, хіба що горе пережитих літ? пекуча зненависть до руйначів, до нищителів, прояснила йому розсудок, продиктувала наказ – зберегти. В молодості чимало бачив пам'ятників старовинної архітектури, пам'ятників, що як білі світильники, якимось поставлені в правіки, осявали його сувору, похмуру північ. Але тоді не знав, що то зодчество, не знав, що те світло творінь, той голос невідомих будівничих був посланий із сивої давнини, і для його душі – що й для неї голос той призначався. Хіба винен ти, що дивився на все те очима, які не вміли та й не бажали нічим дорожити, не розуміли, що перед ними скарби? Тільки згодом, згодом відчуєш це, пройшовши півсвіту дорогами руїн і страждань. А тоді, часи великого очманіння, хіба що випадок уберіг тебе, що разом із такими ж, як і сам, юними завзятцями, не пішов розвалювати собори, мав би з ними стояти наївним переможцем на купах руїн тих беззахисноветких своїх північно-російських церковок. Попався б на шляху Рубльов, не пощадив би Рубльова. Поверг би і його з почуттям правоти, в азарті руйнації, не підозрюючи навіть, хто він такий. А що не трапилось нагоди взяти участь у тім сліпім захмелінні, в бенкеті руйнацій, то тільки випадкові завдячує. Рано пішов в артучилище. Оселився після війни в цьому місці. Знову ж таки, з чистої випадковості. З обов'язку військової людини. Хоча й не скаже, що це було в розладі з його бажанням. У усякому разі, коли одержав сюди призначення, то першим, що відродилося в спогаді, був якраз у цей собор на узвищі, пощаджений колись твоїми далекобійниками у щасливу мить прозріння. Приїхав. І відтоді ці бентежно-червоні, незгасні ночі придніпров'я стали воєнкомові рідними. Сина вивчив на архітектора. Після інституту він працює в іншому місці, але щоліти до батьків приїздить. Провідує. Сином воєнком задоволений. Змістовний хлопець, просто закоханий у мистецтво Захоплюється, може, аж занадто Оці Софії, Реймси, Парфенони То все його життя Сам Парфенону поки що не створив Але задумів, сміливих проєктів – повна голова І воєнком, і дружина його вже звикли Що коли син приїздить у відпустку, в них ніби клуб Щовечора приходять синові друзі Заклопотані якісь юнаки Годинами дискутують Сина тоді не впізнати Очі життям горять, коли мова заходить про які-небудь ризниці, восьмигранники, про дивне оте козацьке бароко. А зараз замислений, невеселий, сидить син за кермом. Щоб хоч трохи розважити його, воєнком навмисно голосно починає розповідати дружині різні комічні історії. Весело розмірковує про майбутнє, що на таке вже, мовляв, воно й похмуре. Людина планети навіть у буквальному розумінні росте. Чені дослідили, що середній зріст за останні століття Побільшився на кількість там вершків Чи топок сантиметрів Хоча йому, як воєнкомові, і дрібнота потрібна Тараса Бульбу в кабіну реактивного не впхнеш Дружина спершу не повірила, що люди побільшуються зростом Потім усміхнулася до свого товстона То може є надія, що й ти в мене ще підростеш? А як же, особливо вшир? Сміються А син не сварушний. Похмурість не зникає. Не завжди, правда, він такий. Почуття гумору не позбавлений, але зараз тільки супиться. Похмурістю він із Карпат привіз. Недавно їздив із товаришем досліджувати гірську дерев'яну архітектуру. Пішки сходив усі Карпати, всі гори облазив. А в одному гірському селі на власні очі бачив, як місцеві учні-старшокласники старовинну свою гуцульську церковцю на дрова ламали. А вчитель їхній, вчитель-наставник, роботою керував. Від такого похмурість довго не зійде щолад.